66-cı Məzmur Musiqi rəhbəri üçün Bir ilahi Məzmur Ey bütün dünya əhli, Cuşa gəlib Allaha nida edin, Şərəfli ismini tərənnüm edin, Ona şərəflə həm dedin, Siz Allaha belə deyin, Əməllərin nə qədər zəhmlidir, O qədər qudrətlisən ki, düşmənlərin qarşında diz çökür. Bütün dünya sənə səcdə edir, səni tərənnüm edir, İsmini tərənnüm edir. Gəlin Allahın işlərini, bəşər övlətləri üçün etdiyi zəhimli əməllərini görün. Dənizi quruya çevirdi, çayın sularını saxlayıb xalqını piyada keçirtdi. Biz Allaha görə sevinək, Qudrəti ilə əbədi səltənət sürər, Günahkarlar ona qarşı qalxmasın deyə göz qoyub millətlərə nəzarət edər. Ey xalqlar, Allahımıza alqış edin, Ona həm dedin, səsiniz eşidilsin, Odu canımızı qoruyan, ayağımızı büdürəməyə qoymayan. Ey Allah, Bizi sınaqdan keçirtdin, Sən bizi gümüş kimi təmizləyib saflaşdırdın, Sən bizi öz torunla tutdun, Kürəyimizə ağır yük qoydun, Sən insanları başımızın üstündən keçirtdin, Uğda düşdük, suya düşdük, Ağırda bizi sən bolluğa çıxartdın, Sənin evinə yandırma qurbanları ilə gələcəyəm, Sənə əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm Dar gündə dilim bunları bəyan etdi Mənim ağzım bu əhdləri söylədi Kökəldilmiş heyvanları Sənin üçün yandırma qurbanı verəcəyəm Qoçların xoş tüstüsü sənə sarı qalxacaq Təkələri, öküzləri qurban gətirəcəyəm Ey Allahdan qorxanlar Gəlin dinliyin Onun mənə nə etdiyini sizə bəyan eləyim. Ağzımla onu səslədim, dilimlə onu məthə etdim. Mən qəlbimdə təksirə yer verseydim xudavənd məni eşitməzdi. Lakin Allah məni dinlədi, duamın səsini eşitdi. Alqış olsun Allaha, duamı rədd etmədi, məndən məhəbbətini əsir